Úgy látszik, hogy egy bekapcsolódás lesz belőle. Most már, most már jól vagyok, ugye? Jó. Sziasztok akkor még egyszer, most, hogy így hallotok is engem. Én, aki esetleg így nem találkoztunk volna, még én Domó vagyok, a gyülekezetnek az egyik ilyen, hát mondjuk úgy, hogy vezetője, mert egyik segítőjét a gyülekezet szeretésében, szolgálatában már amennyire sikerül. Sokszor ez. Tudjátok, van egy, szokták mondani így keresztény emberek, illetve legalábbis így gyülekezetekben hallottam, hogy fog majd meglepetés érni minket, amikor ugye a Jézus eljön és az utolsó ítélet az megtörténik, hogy kik lesznek ott a mennyek országában, kivel fogunk mi találkozni. Talán lehet, hogy valaki nem gondolná, de talán lehet, hogy éppen fogunk találkozni, Bonaparte Napóleonnal, aki, akiről talán nem tudja, sokan, sokan nem tudjátok, hogy, vagy sokan nem tudják, hogy élete utolsó éveiben, vagy hónapjaiban Istenhez fordult, és lehet hogy, lehet, hogy fogunk vele találkozni. De sokan lesznek, akikkel azt gondoljuk, hogy találkozni fogunk, és, és nem fogunk találkozni, vagy... Hát remélem, nem úgy lesz, hogy so, sokan azt gondoljuk, hogy mi fogunk találkozni, sokakkal azt mondja, hogy hogy szóval Ez egy érdekes, érdekes történet. Érdekes történet, ami a, a mai igében lesz, az egy Jézusnak a visszajövetele. Arról szól, és karácsonykor várjuk Jézus eljövetelét, és ugye, amit így a világ... Sugar, vagy a vallási, hogy is mondjam, ilyen dekorációk sugalnak nekünk, egy kis Jézus egy baba. Igen, Jézus valóban babaként jött el közénk, vállalta egészen a legelső nehézségektől, ugye a születés nehézségeitől kezdve, vállalta az emberi életet, hogy emberi lett értünk. De Jézus eljövetelét nem így várjuk, hanem Jézus egy királyként, egy erős, hatalmas úrként, Fog eljönni. Ugye azt mondják, hogy a, a köntöse, köntöse véres, és, és véres lesz, mert egy ítélettel jön el Jézus. Ez nem jelenti azt, hogy ő nem fog szeretni minket, de szükségünk van erre, és szüksége van a világnak arra, hogy a végén egy, egy tiszta, egyértelmű lezárása legyen az egész történelemnek egy ítélet, amikor... amikor megszabadulhatunk mindattól a rossztól, ami a világban van. És egy olyan tiszta ö, helyzetet teremt Jézus, amelyik, amelyiknek sajnos az egyik velejárója, hogy a rosszat, a gonoszat azt ki kell tenni. Ítéletet kell mondani fölötte. Jó, az utolsó ítéletről, akkor a Máté 25.31-től felolvasom az egész ige jó? Igazándiból annyit kell tudni erről, hogy ez egy példázatformájú dolog, példázatformájú dolog, de ez egy profécia. Tehát Jézus itt egy proféciát mond, ilyen példázatbeli motivumokkal, példázatbeli hasonlatokkal él. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jökkeze keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számatokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam és innomattatok. jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy edned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony, mondom néktek, amikor megtették ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyánfiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövenvény voltam és nem fogadtatok be, Mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Amen. Jézus, köszönjük neked azt, hogy... hogy a Te igédből, a Szentírásból egyre jobban megismerhetünk Téged, Jézus, csak imádkozom azért, hogy, hogy tudjunk most Téged megismerni. Uram, köszönjük, hogy, hogy Te azért jöttél, hogy életet adjál nekünk, hogy azért jöttél, hogy, hogy felemelj minket, azért jöttél, hogy üdvösséget adj nekünk, Jézus, azért jöttél, hogy add a Te szent lelkedet, hogy, hogy a Te életedet értünk, ad, Jézus, add, hogy jobban megismerjünk ma Téged. Amen. De melyik időről is szól ez a, ez a profécia? A Jelenések könyvének a 20. fejezetében, amikor a végső ítéletet tartja Jézus, ez nem lesz kivetítve, ezt csak felolvasom, jó? Erről az időről szól. A jelenések 20.11-ben így van. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyitatott ki, az életkönyve. És a halottak a könyvbe írodtak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztaba. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tavába vetették. Felmerül ugye a kérdés. Néhány kérdést, hagyj feszegessek itt meg rögtön így az elején. Femüljön a kérdés, hogy kezek ezek az emberek. Hívők? Nem hívők. Mi van azokkal az emberekkel, ugye gyakran halljuk ezt a kérdést, mi van azokkal az emberekkel, akik úgymond jó cselekedtek, jó emberek voltak, de nem ismerték Jézust, mert nem ismerhették. Mert mondjuk pár ezer évvel Krisztus születése előtt éltek Kínában. Persze hallottam már egy ilyen dolgot is, hogy Kínában az a, a özönvíz írásjel az a nyolcból és a bárkából tevődik össze, tehát ilyen kombinált írásjeleket használnak Kínában. Tehát valami nyoma van annak, vagy a Isten munkájának van nyoma valahol az írásukban. De mégis Jézus nem ismerhették egyértelműen. Mi lesz ezekkel az emberekkel? Pál is járt ilyen emberek között. Ezek voltak görögök, akik ugye mindenféle pogány istenséget imádtak. Persze volt egy, annyira korrektek legalább voltak a görögök, hogy volt egy úgynevezett ismeretlen isten, ismeretlen istenők, hogy meghagyták a lehetőséget, hogy hát ha azért nem teljes a kép. És ugye Pál, mikor prédikál a a görögöknek, akkor ezt az ismeretlen isten mutatja be nekik, hogy tudjátok, ő nem ismeretlen, mert ő az, akit ti így sejtetek, hogy van, és ő az, aki eljött és meghalt, értetek. És nekik mondja Pál ezt. Apostolok cselekedete 17-ben van egyébként benne. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a, halál, a halálból. Mert Jézusra utal. Említ, hogy a tudatlanság időszakait Isten elnézte. Ez egy érdekes, érdekes felvetés. Hogy a Róma 2.23-tól azt mondja, mindenki védkezett, és hián van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Két, két dolgot kell ezzel kapcsolatban tudni. Egy, amit ö, ezekből az igékből sejteni vélünk, hogy ö, amikor Isten majd Jézus eljön ítélni, és mi ugye azt mondjuk, hogy, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. És ez így is van. Ez teljesen igazság. És mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy, hogy lesz olyan dolog, ami ezen a tudáson kívül esik. De Isten Isten teljességében mégis benne van. Tehát lesznek olyan emberek, akiket nem ismerünk, és nem tudhatjuk, hogy hittek -e Jézusban. Nem ismerték ezt a nevet, hogy Jézus. De mégis valahol az Isten által a szívükbe írt, Lelkiismeret, késztetése szerint élték az életüket. Ha valaki beteg volt, elmentek hozzá meglátogatni. Akár egy kínai ö, emberkéről, hogyha beszélünk, vagy egy Ausztrálról, vagy egy amerikai őslakos, nem tudom, akkor még nem volt a őslakos, tehát egy Indiánról, ugye? Ha beszélünk, nem ismerhették Jézust, de mégis megtették ezt. Vagy éppen voltak köztük gonoszak, akik nem tették meg akik önzőek voltak, akik nem voltak hajlandóak lemondani kényelmükről, nem hoztak áldozatot. De voltak olyan emberek, akik igenis hoztak áldozatot. És hiszem azt, hogy mikor Jézus ítélőszéke elé állnak ezek az emberek, akkor Jézus a bárányok közé fogja őket állítani. Viszont az másik dolog, amit ezekből az igékből megtudhatunk biztosra, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Hogy Jézus, ahogy ugye mondja, hogy ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Igazzá, bárányá teszi őt, aki Jézusban hisz. A Jézusban való hit az egy, az nem egy képletes dolog, hanem egy létező tényleges dolog. Az egy döntés. Olyankor döntést hoz az ember, hogy lemond valamiről. Egy hasonló döntés egyébként, amikor a Végbe megy az emberben az, hogy ugye döntést hozok, hogy lemondok a kényelmemről, és elmegyek meglátogatni egy beteget. Hasonló az, amikor az ember Jézus mellett dönt. Lemondok az életemről, hogy magamnak éljem, és élek Jézusnak. Na de kiről is mondható el, hogy hisz Jézusban, hogy tényleg hisz Jézusban. Mindenki átmázik jában? Vagy valamilyen bútorboltban? Oké, okay, megvan, ugye? Vannak ott kitéve a bútorokra laptopok? Vagy tévék, vagy ilyesmi? Működik? Nem. De úgy néz ki, ugye? Tök jó, én is egyszer mentem oda, hú, és nem is a bútort néztem, hanem rög, megláttam hogy laptopot, hú, a most éppen milyen jó laptop, meg idetsz. Kiderült, hogy ha, <laughs> felejtsem el. Szóval, van ilyen hit is. Jakab, Levelében olvashatjuk a Jokab 2.14-től. Testvéreim mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az. Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül. Én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akkor hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron? Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite? Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy, a cse hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. És ugyanígy a parázna ráháb is nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanígy a hit is halott. Cselekedetek nélkül. Jézus is beszél erről. Azt mondja, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, uram, uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Luther, akit én nagyon szeretek, és szerintem tök jó fejember volt, de volt, mint minden embernek volt hibája, neki is, és például Jakab levelét úgynevezett szalmalevélnek nevezte. Ilyen, ilyen jobb, ha nem lenne benne a Bibliában. Pont ezért. Mert ugye ráirányította a figyelmet arra, hogy a cselekedet kell az üdvösséghez. Na most hol lehetett itt a, a félreértés? Ott, hogy amit a katolikus egyház akkor hirdetett, meg amit például a zsidók is Jézus idejében átéltek, Arról volt szó, hogy az hozza meg az üdvösséget, ha te a törvényt megpróbálod és betartod. És ugye Luther ebből a, ebből a szerzetesi, lesújtott állapotból szabadult, meg onnan emelte fel őt Isten, megmutatta neki, hogy, hogy hitáltal van üdvösség. Akármennyit cselekedhetsz, akármennyi, búcsú cédulát vehetsz, akármennyi, törvényt ugye a zsidóknál, akár kis mentárból is, ha szépen megadod a tizedet, akkor is hiány vagy Isten dicsőségének. És valóban nem üdvözít az a cselekedet, ami a törvény betartására irányul, ugyanis a törvényt, Isten törvényét lehetetlenség betartani. Egyedül Jézus töltötte be a törvényt. de ugye az előbb említett ilyen kis Ikea-s laptop példa pedig azt mutatja, hogy viszont, hogyha van hitem, de mégsem működik, akkor az, az akkor igazából nem hit. Az, a, ami ott ki van téve az IKában, az nem laptop. Tehát úgy néz ki. Olyan, mintha az lenne, de mégsem az. Tehát a hit, akkor hit, hogyha cselekedetek származnak belőle. Egy laptop Akkori laptop, hogyha bekapcsolom, megjelenik rajta a Windows, vagy valamilyen operációs rendszer, vagy Apple, megjelenik rajta, és tudok vele e-mailezni, internetezni, zenét hallgatni, stb. stb. akkor működőképes. Mindenkinek a személyen laptopra lenne szükség, Elég frusztrált lennél, ugye, hogyha kapsz egy laptopot karácsonyra, ajándékba, kinyitod, és az ikea laptop. Jól néz ki, de szemét. Jó, tehát a, a hit is ilyen. Hogyha vannak cselekedetei, az egy igazi hit, akkor az ér valamit. Azt tudhatjuk, hogyha cselekedetek vannak az életünkben, és Istennek ö, teszünk dolgokat, Isten számára teszünk dolgokat, az javunkra válik. És nem csak azért, mert ö, nem csak azért, mert a hitnek ö, cselekvőhitnek kell lennie, hanem azért, mert, mert jó Istennel együtt munkálkodni. János Evangéliumának a 15. fejezetét Ricsi felolvasta. Ez a szőlőtő példázata. Arról szól, ugye, hogy maga Jézus a szőlőtő. Jézus kapcsolódik a talajhoz, ő, ő a, az atya ő áldásait egyenesben közvetíti. Azt mondta magáról, hogy aki engem lát, látja, látja az atyát. És Jézus elhív minket egy közös együttműködésre. Azt mondja, hogy legyünk olyanok, mint a szőlőveszők. Kapcsolódjunk a tőhöz, vegyük fel a nedvességet, és adjuk tovább a termés felé. Megfigyelhető az, ez egy biológiai Törvényszerűség, hogyha egy szerv működik és működtetve van, szép magyar kifejezéssel, akkor az megerősödik. Ugye ezért szokták mondani, hogy használj sokat az eszedet, mert akkor az megerősödik, ugye? Szemedet, ugye? ha sokat használom a kezemet, az megerősödik. Ugyanígy egy szőlővesző is, hogyha ellátja a funkcióját, szívja a nedvességet a tőből, továbbítja tovább a termés felé, akkor megerősödik. És ugye Jézus beszél ebben a példázatban, a elszárat, elfonyjat, semmire nem való kis szőlőáktól. Kapcsolódik ugyan a szőlőtőhöz, de mégsem, mégsem jó semmire. csak egy venyige, csak zavarja a többit. És ilyenkor egy Szőlős szépen fogja és ezeket lemetszegeti. Én is ezt csinálnám, ha értem én, mert én annyira nem értek hozzá, úgyhogy jobb, hogy nem én metszem a szőlőt. De egy jó szőlős gazda jó szépen lemetszegeti ezeket, is, és eltüzeli. Eltüzeli. De hogyha egy szőlőág szépen ellátja a funkcióját, kapcsolódik, szívja magába a nedvességet, az áldásokat, és adja tovább, akkor az megerősödik, az egy funkcionális ág lesz, az, az egy működő ág lesz. Nagyon jó példázat ez, mert Jézus nem azt mondja, hogy ti vagytok a szőlőtövek, én pedig vagyok a szőlős gazda, figyelem az egészet, és valamit valamit elgombázol, akkor jövök és Aha, röhögök egyet rajtad, és kirúglak. Egyébként ez egy vallásos ember, elképzelése az, hogy Isten hideg-messzi, ködös távolból néz minket. Annyira ködös, hogy mi, mi nem látjuk a ködön keresztül, de ő mindent nagyon jól lát. És kiosztja nekünk a jók is lehetetlen feladatokat, nehéz feladatokat, és figyeli, írja, hogy mikor hibázunk. Jézus azt mondja, hogy ha meg vagy fáradva az élet terheitől, ragl le ezeket a terheket. Foglalkozz egy lényeges dologgal. Gyere hozzám, azt mondja Jézus, és vedd fel az én igámat. Ugye persze az elsőre úgy hangzik, hogy e persze, cseberből vederbe. Hát Lerakok valamit, ez még vegyek is fel utána. Hát mi vagyok én, tornász? Ezért. Nem, Jézus egy olyan igáról beszél, és ezt az idén hallottam, és ez egy nagy üzenet volt Istentől, szerintem mindannyiunk felé, hogy Jézus egy olyan igába hív minket, amit ő már hord. És, és mondja, hogy figyelj, én fogom most, ezután is én fogom ezt húzni, sőt kapaszkodj bele, és tulajdonképpen eleinte még engem is ő húz, ugye? tehát úgy, úgy tolom, hogy tulajdonképpen húznak engem. De Jézus azt mondja, hogy ez egy könnyű iga, és pont attól könnyű ez az iga, hogy ő maga. Húzza. Nem azért, mert ez az egy, az egy tök könnyű, ilyen hungarocserből készült iga, hanem azért, mert Jézus húzza ezt az igát, és ilyen igához hív minket. És aki igazániból megismeri Istent, ahogy egyre jobban megismerjük Istent, akkor látjuk azt, hogy ő nem egy távolból néző, ránk terheket pakoló, és utána meg stopperelő, meg hibákat író Isten, hanem az, aki előbb szeretett minket aki húzza az igát, aki ilyen tatabányai kifejezéssel maga is fejjel tolja a csillét, és, és hív minket arra, hogy, hogy menjünk vele. Mert ha együttműködünk vele, megerősödünk. Ha együttműködünk Jézussal, akkor egy csomó áldásból részesülünk, egy csomó dicsőségből részesülünk, és ez nem az ismeretről szól, hogy most minél többet megismerjünk úgy értve, hogy minél nagyobb lexikai tudásunk legyen, fontos, nagyon fontos, hogy, hogy az igét ismerjük, és nagyon fontos, hogy imádkozunk, és minden dolgunkat, minden gondolatunkat ejtsük fogjul Jézusnak. De ez egy arról szól ez a dolog, hogy megyünk Jézussal együtt, és, és együttműködünk, és ebből az együttműködésből, számunkra egy profit, egy megerősödés, egy szabadulás, egy felszabadulás lesz. Szóval, hogyha gyülekezeti szinten gondolkodunk, tök jó dolog ez szerintem, amire Jézus hív minket, hogy legyünk azok, akik továbbadjuk, kapjuk, de tovább is adjuk ezeket az áldásokat, mert ezáltal egy erős, egy felszabadult gyülekezet lehetünk. Nincs időm rá. Ugye szokott ez a. ez jönni, ez a gondolat. És valóban így is van. Mert, hogyha megnézzük a nap 24 óráját, akkor a, az kb. 26 órányi dolgot ö, csinálunk meg, és akkor ugye még ott van az egész éjszaka. <gül> szóval nincs időm rá. Ö, az idő gonoszak, és az figyelhető meg az idővel kapcsolatban, az időnek nem csak a hossza a lényeges, hogy hány óra vagy hány perc, hanem az is lényeges az időben, hogy mivel töltöm el. Tehát az idő, ha úgy tetszik, az idő hosszának és a eltöltött tartalomnak a szorzataként adódik a tényleges idő. És innentől kezdve lehet mondani, lehet beszélni értékes időről és értéktelen időről, akármilyen hosszú is az. És... Fontos az, hogy lássuk azt, hogy Isten föl akar szabadítani minket, hogy kitörjünk azokból az időkből, amik ugye behálózzák az életünket, és haszontalan idők. Ez most elsőre furcsán hangzik, de, de így, így Isten ezt adta nekem, hogy, hogy figyelj, biztos, hogy ha, ha végig gondolod a napodat, és felírod, hogy mi mindent tegyél, akkor még tudsz hozzáírni három-négy dolgot, hogy mit tegyél meg, és ki fogod tudni számolni, ugye előbb is mondtam ezt a vicces dolgot, hogy 26 órára lenne szükséged, és akkor még nem, nem olvastál igét, akkor még nem, nem imádkoztál, és mondjuk még egy, egy beteget biztos, hogy nem lesz már időd meglátogatni. Akkor, akkor, akkor hol, hol vagyok én? Ha már Lutert az előbb egy kicsit lehúztam, akkor most mondok egy jó dolgot is tőle, azt mondta, hogy sok, sok dolgom van. Ugye az egyik, egyik szerzetes társa mondta neki, hogy nincs imádkozni időm, mert, mert sok dolgom van. Azt mondja Luther, hogy sok dolgod van. Akkor nagyon sokat kell imádkoznod. <gül> nagyon sokat kell imádkoznod. És sokszor megtapasztalja az ember ennek az áldásait, hogyha... Ha sok dolga van, de leül először és, és átgondolja Istennel ezeket a dolgokat, akkor egyrészt Isten megmutatja azt, hogy mi az értékes, mi a ténylegesen fontos dolog, amit meg kell tennem, illetve Isten tanácsokat, gondolatokat ad azt, arra vonatkozólag, hogy amit teszek, azt hogyan, hogyan lehet jól tenni. Az egyik ilyen probléma olyan az idő. De Isten ebből ki tud szabadítani. Mert fel tudja Isten nyitni igazándiból lényeges dolgokra a szemünket. Én tanítok most. Másik ilyen ö, dolog a bátorság. A János első levelében azt ö, olvashatjuk, a szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Bemenni valakihez a börtönbe is meglátogatni, vagy éppen enni adni egy éhezőnek, az nem csak időkérdése sokszor, hanem félelem, vagy hát inkább úgy mondom, ilyen körülményektől való ö, félelem kérdése is. Egy bátorság kell ehhez. Én hiszem, hogy ezek az emberek, akikről beszél Jézus, és bárányoknak nevezi őket, ők nem csak az idejükből áldoztak, hanem leküzdötték azt a azt a belső félelmet leküzdötték, hogy de mi lesz akkor, ha elmegyek oda? Mi lesz akkor, hogy, hogyha jót teszek? És ugye számtalan példa mutatja a történelmben azt, hogy jót tenni nem mindig volt veszélytelen dolog. És nagyon sokszor, nagyon sokszor következményei, negatív, esetleges következményei vannak, legalábbis test szerint annak, hogyha valakivel jót teszek. De mégis azt hiszem, hogy ehhez kell egy kis bátorság. Nem jó szó az, hogy kurázsi, de inkább úgy mondanám, hogy kell egy, kell egy lelki nemesség hozzá, hogy az ember ezeket megtegye. Tudjátok, aki fél, és állandóan saját magát félti, a saját kis körülményeit félti, az egy tipikus ilyen kis ember, tipikus ilyen, ilyen, ilyen nem nemes ember. Nem, nem, nem es lelkű ember, hanem egy ilyen saját magát aggódó kis, kis ember. És Isten erre is elhív, hogy merjünk nagyok lenni, merjünk bátrak lenni, mert ő az. Jézus, Jézus amit csinált, és hogy olvassátok az evangéliumokat, ott azok előtt, akik, akik már meg akarták többször kövezni, és mégis előjön, és mégis tanítja őket, mégis gyógyít szombaton. Isten ad egy ilyen bátorságot arra, hogy ne kelljen félnünk a testtől. Ne kelljen félni a testtől, hanem, hanem Istent tudjuk egyedül félni. Vagy éppen sokszor keresztényként gondolkodunk úgy, hogy jó, jó, jó, jó de azért, azért meg kell ezt gondolni. Meg kell gondolni ezeket a dolgokat, hogy mikor szolgálok. Mert azért én még nem vagyok olyan felkészült keresztény. Még, még nincsen meg a megfelelő tudásom. Még nincsen meg a megfelelő rutinom. Na de hát, hol is szerzem meg a rutint? Persze. Csináljam a dolgaimat úgy, hogy imádkozom meg. Legyek felkészült, törekedjek rá. De sose leszek tökéletes. És Isten mégis elhív, hogy szolgáljak. Isten mégis azt mondja, hogy gyere és teremj. Tudját, akkor visszatérve megint a, a szőlőtő példára. A kis szőlőtő, vagy a szőlővessző azt mondja magában, hogy, hogy hát én még, én még vékony vagyok. Persze továbbítom a nedvességet a, a szőlő termése felé, szőlőszemek felé, de, de hát mi lesz? Hát lehúznak engem. Hát, hát, de, de, higgyétek el, ez a szőlő ág vastagodik. Meg fog vastagodni. Isten a szolgálaton keresztül fog megáldani, és növekedést adni. Sok hibánk van, persze. Törekedj rá, hogy Leegyenek, de mégis mégis Isten hív arra, hogy, hogy szolgáljunk. Kérdés, ugye, mennyit kért tőlem Isten? Mit kér tőlem Isten? Sokszor körülnézünk, és a szükségekre nézünk, és azt gondoljuk, hogy hú, rengeteg dolgot lehetne csinálni, és kellene csinálni. És így is van. Ez, nem, ez nincs máshogy, ez így van. De a múltkori példázat az nagyon jó volt, ez a talentumok példázata. Isten nagyon-nagyon fair. Annyit kér számon, amennyit adott. Nem kér többet, de nem is kér kevesebbet. Akinek öt talentumot adott képességei szerint, azon ötöt kér számon. Akinek kettőt, azon kettőt, akinek Akinek egyet adott, azon egyet kér számon. És rajtam is csak annyit kér számon, amennyit Isten adott nekem. És hagyd legyen egy nagyon jó örömhír így karácsony előtt. Isten nem kér sokat, és ez benne van ebben a, az igében. Olvasnám azt a mondatot úgyból. Azt mondja Jézus, bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek meg. Egy egyenlő Jézussal. Nem kér sokat. És hiszem azt, biztos vagyok benne, tudom, és ez így van, hogy minden egyes itt ülőnek Isten adott ajándékot, képességet, Mond nevezzük úgy, hogy talántumot. És biztos vagyok benne, hogy van egy dolog, amit Isten így szívedre helyez, hogy tegyed. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Valakit felhívni telefonon, vagy meghívni egy, egy beszélgetésre. Vagy egyszerűen csak oda menni hozzá imádkozni vele. És most csak nem akarom, azért nem akarom sorolni, mert annyi rengeteg dolog van, hogy fel se lehetne itt sorolni. De nyugi, Isten nem kér, nem kér nagy dolgokat. Isten mindig ilyen kis dolgokat kér. Sokszor abba gondolkodtam, mindig abba gondolkodtam, hogy Isten biztos van, hogy ah, nagy misszióba, fél Afrika misszióba el akar vinni. És így Isten utána megfedett engem, figyelj, ekkora arcod van. Azt szedetek, hogy fél Afrikához szükségem van rád. akkor arcod van? És köz, közben a kicsi dolgokat meg nem veszed észre, amiket, amiket uh, mutatok neked, hogy tegyél és szeressél. Szólj egy jó a, a kollégáthoz, a szomszédodhoz. Vagy segíts neki. Egyszerűen csak, egyszerűen csak segíts neki. Szóval, ha Isten egy dolgot így a szívedre helyezett, akkor... Csak így imátsággal befejezzük ezt a dolgot. De ez egy jó dolog, hogyha ezt így hordozod a szívedben. De egy másik jó lehetőség az, hogyha itt valakivel beszélgetsz és elmondod így neki, hogy Isten mi az, amit így a szívedre helyezett, így ilyen tennivalót. És, és legyetek abban a boldog tudatban, hogy az ő igája könnyű ő ő húzza az igát, és a legkisebb dolgokban is ott van Jézus. És az a legkisebb dolgot, amit ránk bízott, abban is ott van. Úgyhogy jó elkezdeni menni Jézussal. Amen. Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy te valóban eljössz az utolsó nap megítélni, Uram, de köszönjük azt, hogy, köszönjük azt, hogy bízhatunk abban, hogy az a, az a szó fog hangzani felénk, amit a, te a lyukokhoz szóltál, hogy gyertek, atyám áldottai. És köszönjük, Uram, hogy benned lehetünk, köszönjük, Uram, hogy a te igádba mehetünk be, köszönjük, Uram, hogy a te, te oldaladon állhatunk, Uram, be a szolgálatba, és és tehetjük meg a cselekedeteket. És Jézus, köszönjük azt, hogy, hogy Te nem akarsz összetörni minket, te nem akarsz kihasználni minket, Uram. De Te azt akarod, hogy egy egészséges gyümölcstermő gyülekezet legyünk, egészséges, gyümölstermő néped legyünk. Uram, kérlek ármagadni szolgálatainkat, amit most így a szívünkre helyeztél, Uram, Ramad, hogy így legyen bátorságunk, és merjünk időt szakítani. Ezekre a dolgokra. Jézus, áld meg majd, amikor tesszük ezeket a dolgokat, amit a szívünkre helyeztél. Jézus. Amen.